Em dic Pere, hi ha ja per darrere d'aquesta jurina. Aquesta jurina té moltes figures. Indis, pistolers, soldats, cabanyes i el tòtem. Totes les figures són de plàstic. Unes quantes figures me van portar al reix i unes altres al ratoncito pes quan em va caure de primer l'heren. M'agrada molt perquè es pot canviar cada vegada de, de figures. que cada vegada pot jugar diferent i pot anar canviant molt sí, no, tot. Home, ah, doncs que ja... Mireu quin brulat ha fet. Sí, que siguin germans. Ja. Ah. Això sí, sí, ja ho hem entès ja el que volia dir. No és que de cavall, canviar de cavall, poden canviar de tot. A veure, mireu, el Pere ha acabat la seva explicació i ara, si algú li vol fer una pregunta, l'aixeca la mà. Com són els retes que m'han portat els ratons i tapetes? Em penso que, que, que aquest me'l van portar els reis i aquest els ratons i tapetes. I aquest, aquest me'l van portar... No, aquest ja aquest me'l van portar els reis. I aquest... Me'l van portar a'. ratoncito Pérez. I tinc una altra que me'l va portar tant. Aquest al reis i l'altre al ratoncito Pérez. I què arribar primer, al reis o al ratoncito Pérez? Al reis. I li va agradar tant que pel ratoncito Pérez va dir... Uh! I també tinc banderes. I les cabanyes i jo? Una cabanya me va portar el reis i l'altre a ratoncito Pérez. I I el tòtem? El tòtem, mira, ens explica el tòtem. Amb qui està el tòtem? Amb els baquets o amb els indis? Amb ah. els indis. Sí. Sí. Una mena estàtua que fan servir els indis. És es que dels de capitans. És dels? Fan les tícules dels capitans, els, els, els morons mm. que tenen el cap. Sí. No, sí, si ho diu ell, que sí. Una pregunta, mira, l'Etsa té per a una Ara està. què és? És un indi, és un vaquer, és un soldat. I da indi esquina. No el soldat, tu, és un soldat, és aquest. Ah, tu tardes aquest paquet. Sí. Da indi esquina. No indi zaketa. Llem sembla tant perquè ta I els de general, els el, el de Reis és general, i el, el de la primera nen no sé, no, Júlia. Doncs que les cabanyes, quina entenda? No. Els de no, no, no. I que té, tenen aquests pas torçats. Quins? A, la A les de les cabanyes. Aquí ah, es matar És això. Al cavall, a portar-se ah. un Què? Sí. Una del reix i l'altra del al dintet de peix. Allà. Doncs quin cavall t'han més de tots? Aquest. De les indies, aquest. Però tots tots tots? Jo ho dic. Aquest aquest. No sé. Qu Quants totes? Dos. No Escolta, era, tu jugues amb el Joan? Sí. I qui fa d'indi? I qui fa de baquers? Ningú. Ah, no? No. no. Ah, un agafa un, però no són indis contra baquers? O baquers són sí. d'indis? No, i també tenim una carrossa. Sí. Ah, tenen una carrossa, també? Sí, li vam portar així, entre els dos, ja fan mare de tres o tres que veu. Quins són els que mm, no t'agraden? Molt bé. O que quan juguen, juguen, però agafen de cadernes i nens. Això està bé. Està bé? Eh? Doncs que quins són els que no t'agraden? Ningú. Tots no m'agrada. No Tots ja. Però, veure, ja, però aquell dos? dos. aquell aquet. Ja, ja, sí. ah, right. right. No ve. També més pregunta amb aquesta conferència. Quantes mans? Mira, per mirar. M'ha agradat. M'agradaria jugar i m'agradaria tenir-lo. M'agradaria moltes coses diferents. M'ha mm. agradat molt perquè aquell cavall té, té allò violeta i se sembla una noia i m'agraden les noies. Mm. Perquè doncs mi també m'agrada que els jos avants. Ara ja que no, que s'està generat I jo mi doni. Só per això. Sí, sí, s'han joionat. Oi, sí. Hebrita. Com i el pare no, no t'explica que ella només de petit també jugava a indis? No. Ui, perquè abans jugava molt, eh, amb indis i vaquets. No amb aquests, no amb aquests. Però el seu pare segur que en tenia, abans era una cosa... No hi havia tantes maquinetes, no hi havia res, i els nens tenien el Fuerte, els indis i els vaquets. No, és veritat. Sí, sí. Eh? T'ho preguntaria al pare. A veure. Et va... Et va interessar quan tu entraves a reis de la Tocito Sí allà. Doncs ha passat i feliç quan t'ho van regalar? Sí. Escolta Pere, jo no guardem això. Tu on no ho guardes? Amb una capsa. La capsa i paquets? Sí. Dues caixes? Sí. I ara van al tiner entre els tres i amb una i amb l'altra. I tres penses i maregeu els dos dos o no? I, sí, ah, i quan com... em van portar el ratoncito peres no trobàvem el regal. Estava sota el llit, se m'havia caigut. No, si el poses sobre el coixí, igual se't clava el cavall a la calta. No? Sí. Sí. Quan em van portar cintiós, el ratoncito peres sí. no trobàvem el regal. A mi quan em van explicar les coses el sí. sí. cintó, el peres, sobre el ratoncito peres, si me'l van posar sobre el La txera es muy bien, ¿no? ¿De acá? Nosotros juntos, ¿no? Un aplauso.